Загинал пътник и над 3 са ранени при силна самолетна турбуленция преди 10 дена точно в полета от Лондон до Сингапур и още един последващ случай преди няколко дни накараха пътници, и техните близки по целия свят да вперят поглед в информациите за подобни турбуленции и да се питат какво се случва. Зачестяват ли тези явления? На какво може да се дължат? И дали те са просто медиен ефект след смъртния случай, турбуленциите и страхът от летене, какво да знаем, на какво се дължат, как да се държим? Добър ден казвам не просто на един познавач на материята, но и човек, който е свързал живота и професионалния си път с пилотирането, пилота Марио Бакалов. Здравейте! Добър ден, здравейте! нека да кажа, че през 2014 година получавате уникалната възможност да станете пилот на най-големия пътнически самолет в света А380. Още помня пък 2016 мисля, когато бях една да. от хилядите, а, които ви очаквахме с най-големия Airbus на не толкова дългото летище София, а, когато да. Марио Бакалов го приземи. И освен да. това правите и а, лекционни курсове, семинари, вие сте мотивационен лектор и организатор на подобни семинари, включително и за пътници, които искат да преодолеят този древен човешки страх страха от летене, свързан с древната човешка мечта, мечтата да летим. И сега Точно да, да започнем там. Смятате ли, че има зачестяване на явления като турбуленциите? Или това е някаква форма на медиен ефект? Това, че вече сме глобално свързани в онлайн пространството. Социалните медии, традиционните медии и всяка една подобна новина получава усилване в мрежата. Да. Ам, по мое наблюдение, аз след от 20 години и е над 13 хиляди детателни часа, не мога да потвърда, че има зачестяване на тези случаи. Винаги ги има и винаги ще ги има. А, има обаче отделни метеоролози, които казват, че вероятно с затоплянето, тъй като знаете, че ветровете всъщност се появяват от разлика в температурата на въздуха. И колкото стават все по-екстремни тези разлики, се очаква в бъдеще да има зачистяване на силните ветрове, които пък в крайна сметка водят до турбуленция. Има различни турбуленции. Знаеме турбуленция от лошо време, буреносни облаци, турбуленции поради а, да кажем високи планини, като например Алпите или дори Витуша в София и така наречените крие турбуленс, т.е. турбуленции от ясно небе или в ясно небе Представете си като силни, струйни течения, силни ветрове до 300-400 км в час, които водат до а, силна турбуленция и това се очаква да зачисти в бъдеще. Но аз а, пак казвам, че моите наблюдения не могат да потвърдят, че имаме много повече случаи от преди, но разбира се, покрай а, инцидентите в последните седмици, разбира се, покрай смъртния случай, макар че той няма директно общо с турбуленцията или не е в резултат на турбуленцията, разбира се, навсякъде в момента се говори за турбуленци и има, разбира се, и хора, които ги е страх или имат притеснения преди полет, по време на полет. Статистиката казва, че всъщност 60% от всички наши пътници имат тревожност или притеснение преди или по време на полет. Сега казвате турбуленции при ясно, при чисто небе. А, дали те специално зачестяват Или е а, явление, което е добре познато в авиацията и а, пилотите са обучени за а, среща с подобни вътрове? Разбира се, ние всички сме а, тренирани а, да, да се справим с такива ситуации. Важно е хората да знаят, че тези силни турбуленции, те, които между другото са много рядки за 20 години полет, аз нямам нито една силна или екстремна турбуленция. Така че това са действително единични случаи. Разбира се, в последните седмици, а, може би, вие споменахте, тъй като а, сме с много свързан глобален свят и в момента хората като чели са а, много а, чувствителни на тази тема. И може би за това така се говори, но реално аз не забелязвам да зачестяват. Ние а, тренираме такива ситуации, няма опасност това е важно да се знае за самия самолет, т.е. за структурата на самолета. или както някои казват, самолетът може да се изчупи. Няма такава възможност. Защо? Защото всички самолети при сертифицирането, при одобряването им, трябва да издържат редица тестове. И един от тях е така нареченият wing break тест, т.е. В един хангар самолетът, крилата на самолетът се огъват механично до подаване. И това са, да кажем, 7, 8, 9 метра в вертикала. Всъщност това са сили, които ги няма в природата. Тоест, няма сила в природата, която да щупи а, еластичните крила на самолета. И за това. За самия самолет а, не е означение колко е силна турбуленцията, през и е като кораба. И за него не е важно дали е бурно морето или не. Той не може да се чупи, също въжи за самолета, но разбира се, в самолета има опасност за нараняване на пътниците, които, например, не са се затегнати колани. Е много хора, за съжаление, все още не уважават знаците, светлините знаци за затегане на коланите, смятат, че, че те са безмислени, т.е. не се закупчават. И всъщност, всички тези случаи, които наблюдаваме в следните седмици, всички наранени, без изключение, са или част от екипажа, които а, вършат си вършат работата, а, или са пътници, които не са с затегнати колани. Така че, с други думи, ако следваме Правилата за безопасност на борда. Вероятността да има нараняване е много малка. Другата опасност, освен наранявания, т.е. излитане се едно от седалката, е предмети, тежки Точно предмети е. да излетат и да ни ударат. Например, багажа. Това пък е много важно да си саме багажа там, където трябва и също така знаете тези колички, а, с които се прави сервизните колички на бора с а, храна а, и а, напитки, те също имат тегло до 100 кг и разбира се, те също трябва да бъдат осигурени по време на турбуленция и това правят моите колеги от кабиня екипаж. Сега, често пилотите предупреждават, че предстоят турбуленции. А, имате ли обяснение, защо това не се е случило на 21 май, когато тази турбуленция в полета от Лондон до Сингапур води до смъртта на пътник. Има ли нещо като внезапна, изненадваща турбуленция, която по никакъв начин не може да бъде предвидена, въпреки все по-прецизната апаратура, с която разполагат пилотските кабини? За съжаление, не винаги може да се предскаже тази турбуленция. Вие споменахте, ние имаме първо апаратура на борода, така наречените метеорологични радари, които ни показват къде са бореносните облаци. И, както споменах по-рано, всъщност една от турбуленците може да бъде покрай лошо време бореносни облаци и когато ги видиме на радара, ние ги заобикараме. Но за тази турбоница, за която тук още говорихме, в тези струйни течения от ясно небе, тя не винаги може да бъде прогностицирана. Имаме синоптични карти, които стават с времето, между другото, все по-добре. Може би знаете, че дори последните години имаме на повечето полети и интернет набора, .е. т.е. Нашите, нашите карти са в реално време, а не както едно време. Имахме прогнози, които са, да кажем, 12, 18, 24 часа. В днешно време получаваме реална, в реално време диагноз, прогноза. От друга страна, а пък също се предупреждаваме. Тоест, когато пътуват самолети в така наречените магистрали. Когато колегите пред нас, например, например забележат турболенция, те веднага казват на другите самолети и ние имаме възможност да променим височината, например, или маршрута. Но, пак казвам, за съжаление, това е време и не винаги прогнозите са на 100% и има в единични случаи, както и тук, моменти, в които изведнъж се получава тази турболенция. Т.е. ние не сме предупредени, няма е на метеорологичния радар, няма е в синоптичните карти. И тогава може да се случи това, което е случило. И за това обаче, от доста години насам вече, затягането на коланите в самолетите е задължително по време на целия полет. Нещо, което може би не всички знаят. Хората си мислят, че само когато светнат светлините знаци, трябва да са на седалките и да затегнат коланите. Не. Принципно сме задължени по време на целия полет, както между другото и ние пилотите в пилотската кабина, сме през цялото време с, а, с 3 кулани. до 5 да. колани. Да, точно така. Това, това е смислено и за хората. Разбира се, когато трябва да отидат до туалетната, трябва да станат, но препоръчваме в повечето време да, си, да се стои с... А, добре, ясно. За, накратко, по-голям или по-дребен самолет носи по-голям риск при силни турбуленции, особено тези внезапните при ясно небе? Физиката казва, че колкото е по-голяма една маса, т.е. колкото е по-голям един самолет, толкова по-трудно е тя да бъде а, изместена, т.е. в по-големите самолети е по-трудно да почувствате турбуленция, чисто субективно също. Например на А380, моят бив самолет, а, турбуленците бяха много-много-много слаби и се летеше много-много комфортно. Да, ясно, това е чисто физически въпрос. И последно, нека да кажа, че вие наистина правите семинари и обучения, включително за преодоляване на страха от летене. А, какво показват а, вашите, опит? Все още ли има хора, които се страхуват от летене или а, почнахме да летим глобално, масово и човечеството вече гледа на небето като на... А, като на наистина магистрала. Понякога с дубки, наистина. А, но да. приземяване на, на, на страха от летене. Може и да говорим за нещо такова? Да, много интересно, че вие казвате от една страна летиме масово. Всеки лети, почти всеки. А, транспортът е доста достъпен, хората пътуват. А, от друга страна Числата, доколкото аз съм запознат, с тях не са се променили. Този, този, този, тази статистика, за която ви казва, че 60%, почти всеки втори, т.е. двама от трима в самолета, се страхуват или имат притеснения, все още въжи. Т.е. въпреки, че това, че летиме, страховете не са намаляли, и за това, и каква е всъщност причината, която разясняваме в нашите семинари, всъщност, една от основните причини за страховете ни е, че нямаме достатъчна информация какво се случва. Особено на Борда, където не виждаме кои са пилотите, какво правят заради затворената, заключена врата. Най-късно след 11 септември трябваше всички самолети да са с затворени врати. Едно време може да погледнем. Пилотската кабина в днешно време ние трябва да се доверим изцяло на хора, които не познаваме, да правят неща, които не виждаме. И а, го, голям... това е основната причина. Има много дезинформация, за съжаление. Хората много летят и въпреки това знаят много малко. Трябва да обратното, принципно, но не е. И за това ние в нашите семинари обясняваме с авиационен психолог, с Елена Пенчеба, от А до Я, всичко какво се случва на борда, всичките звуци, които чуваме, какво означава хидравлика, спирачки, двигатели и така нататък, как са обучени пилотите, какво трябва да правим, да се доказваме на всеки 3 месеца, например, в тренажорите, как са обучени. Автозационният психолог разказва за страховете, че страховете са нещо принципно добро, защото те ни помагат да оцеляваме. И всъщност с тази информация и а, техники за овладяване на паникатаки, всъщност а, имаме над 90% успеваемост при хората с тези страхове. Тоест, тези, които са получили тази информация, са получили тези техники за дишане, за справяне, летят много по-спокойно, а някои дори. А се радват и имат удоволствие да летят след нашите семинари. Защо информацията е важна? Наистина това е един ключов елемент от нашия живот. Аз много ви благодаря, Марио Бакалов, пилот, турбуленциите и самолетната безопасност. Затегнете коланите и ги използвайте не само при излитането. Посланието на този разговор, ние ще продължим след секунди и след потапяне в една филмова ситуация на турбуленция, защото и за информацията и за дезинформацията, и за утопията, и за антиутопията. Ще говорим сега малко повече върху медийните аспекти на турбуленциите с Александър Богоявленски, който освен авиационен експерт е и колега-журналист, но първо секунди от един много ключов сериал «Манифест», се казва той.